veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El ni tea a adus Să se în noi Harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 9 și 10 Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ținte la el și a zis Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Sfântul Pavel, plin de Duhul Sfânt, a putut să rostească o mustrare atât de aspră și puternică asupra prorocului mincinos, Elima. Dacă ar fi rostit această mustrare din înțelepciunea și râvna lui, fără Duhul Sfânt, s-ar fi încărcat cu un păcat și n-ar fi avut niciun efect asupra vrăjitorului. Să nu facem nicio mișcare, să nu rostim nicio vorbă și să nu luăm o atitudine față de cineva, dacă nu facem lucrul acesta dintr-o stare plină de Duhul Sfânt. Tot ce facem fără Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, este numai spre rău, și pentru noi și pentru alții. Numai prin lumina Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, putem să privim bine și să judecăm bine totul, împrejurări, învățători, lucrări și oameni. E o datorie sfântă pentru noi, credincioșii Domnului Iisus, să judecăm bine, ca să cunoaștem bine adevărul și minciuna. Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului, a diavolului, Duhul lui Dumnezeu și Duhul Lumii, Biserica lui Hristos și falsele biserici. Să nu amestecăm lucrurile că cine primești dui în viața. Om plin de toată viclănia și de toată răutatea, Fiul Dracului. Cine nu este plin de Duhul Sfânt, de roada Duhului, este plin de faptele firii pământești, de toată răutatea, pentru că inima goală nu există. Omul este plin cu ceva. Or ale lui Dumnezeu, ori ale diavolului, stare de mijloc nu există. Elima era fiul dracului, de aceea se împotrivea lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu. Lumea, după cuvântul lui Dumnezeu, este împărțită în două. Copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. În vreun fel sau altul, copiii diavolului, toți oamenii nenăscuți din nou de Dumnezeu, se împotrivesc adevărului și planului lui Dumnezeu arătat pe paginile sfinte. Când devin copii ai Lui Dumnezeu, sunt împreună lucrător cu El și fac să propășească lucrarea Lui în lume. Vrășmaș al oricărei neprihăniri Hristos este neprihănirea noastră. Cine se împotrivește Lui Hristos, se împotrivește oricărei neprihăniri. Nicio virtute nu este adevărată în viața unui om religios dacă se împotrivește prin vorba, atitudinea sau lucrarea Lui, gândului și felului Lui Hristos. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Cine nu strânge cu Hristos, risipește. Nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale lui Dumnezeu? Printre oameni sunt și fii ai dracului. Aceștia totdeauna strâmbă căile drepte ale lui Dumnezeu. Oricine strâmbă conștient căile drepte ale lui Dumnezeu este un fiu al dracului. Fățarnicii ușor pot ajunge fi ai dracului. Mare atenție! Dacă nu mergem drept pe căile lui Dumnezeu, ajungem în starea îngrozitoare de strâmbători ai acestor căi. Noi strâmbăm sau îndreptăm căile lui Dumnezeu sub upașii oamenilor prin trăirea noastră. Nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Amestecul adevărului cu minciuna, învățătura apostolilor Noul Testament cu învățăturile oamenilor, tradiția, înseamnă strâmbarea căii drepte a lui Dumnezeu, deci un atentat la mântuirea oamenilor, un prilej de potignire pentru ei. Când vedem lucrul acesta, frații mei, să nu stăm nepăsători, ci să cerem lumină din partea Domnului ca să prevenim răul, altfel ne facem vinovați de un mare păcat. Un înțelept spunea, Curajul înseamnă să nu te pleci în fața legii trecătoare a minciunii. Sfântul Apostol Pavel, dacă n-ar fi intervenit energic, ar fi fost vinovat de stoparea lucrării Evangheliei în Cipru, de mântuirea oamenilor și ar fi dat câștig de cauză diavolului. Să luăm deci învățătură de la el. Să fii răpit în slavă de Isus. De mai trecând de-aici prin moarte, E un har deasupra celorlalte-a dus, De care el n-a avut aparte. Iisus, Iisus va reveni, În clipa când nu veți gândi, Iisus, Iisus va reveni înăcli, pa când nu veți gândi. Versetul 11 Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta băind niște oameni care să-l ducă de mână. Mâna lui Dumnezeu este adevărul. Când tu nu vrei să-ți seamă de adevăr, această sfântă mână este împotriva ta. Mâna lui Dumnezeu este lumina. Când tu umbli în întunericul păcatului, mâna lui este împotriva ta. Mâna lui Dumnezeu este dragostea. Când tu urăști în vreun fel pe fratele tău, mâna lui Dumnezeu este împotriva ta. Mâna lui Dumnezeu este puterea voii sale. Când tu te împotrivești acestei sfinte voi, mâna lui este împotriva ta. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Judecata lui Dumnezeu se arată în toată puterea ei când cineva conștient sucește căile lui Dumnezeu, căile adevărului său. El trimite sabii asupra lui și deznădejdea i copleșește sufletul. Cine este împotriva luminii și se ascunde de ea, și lumina este împotriva lui. Dar nu lumina se ascunde de om, ci omul fuge din fața luminii. Dumnezeu este împotriva celor care fug de El. Nu El fuge de oameni, ci oamenii fug de El. Sfințenia este împotriva păcatului, iar Dumnezeu este sfânt. Adevărul este împotriva minciunii, iar Dumnezeu este adevărul. Dreptatea este împotriva nedreptății, iar Dumnezeu este dreptatea. Cine își găsește plăcerea în păcat, în minciună și în nedreptate, fuge de Dumnezeu, este împotriva lui, a ceea ce este el. Este împotriva lui în starea aceasta și Dumnezeu este împotriva celui care fuge de el. Mâna Domnului era împotriva vrăjitorului Elima pentru că el a fugit de lumina adevărului întâi. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Cineva a zis, Înainte de a negocia cu lupul, punei botniță. De ce n-a fost pedepsit într-un alt fel acest barisus sau elima? Iată o întrebare care se poate pune. Sfântul Apostol Pavel, spunând că așa va fi pedepsit acest om, vorbea plin fiind de Duhul Sfânt. Deci Duhul a găsit așa de cuvință, dar Duhul Sfânt își pregătește vasele în care toarnă cuvintele sale. Sfântul Apostol Pavel avusese un mare bine din orbirea pe care a avut-o în Damasc timp de trei zile. În acel timp, privirile lui s-au luat de la orice lucru din afară și tot gândul i-a fost îndreptat numai în trecutul și în lăuntrul lui. De aici a ieșit o adâncă pocăință și o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Așa că din orbirea aceea, el a avut un foarte mare folos. Acest folos a dorit el să-l aibă și Elima, căci a zis până la o vreme, Va fi înțelesă lima acest lucru? Nu știm. În suferințele de aici și de pe pământ sunt ascunse negreșit și gânduri de iubire din partea lui Dumnezeu. Ferice de cine, având legătură cu Dumnezeu, descopere aceste gânduri și capătă astfel mângâiere de plină și o tot mai mare apropiere de Dumnezeu cu încredere. data a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Când nu ai lumina în tine, cauți oameni pe care să te sprijinești ca să te ducă încoace și încolo. Așa este și duhovnicește. Dacă Hristos, soarele neprihănirii și al adevărului nu se află în tine, degeaba te sprijinești pe oameni. La pace și bucurie nu vei ajunge. Adevărații mântuiți creștinii au lumina în ei înșiși, de aceea mersul lor este neclătinat și nu au trebuință să le arate cineva calea. Când mâna lui Dumnezeu este împotriva ta, degeaba cauți oameni ca să te ducă de mână. Elima, vrăjitorul, a fost dat pe mâna dreptei judecății a lui Dumnezeu, de aceea a fost lovit de orbie. Cine nu rămâne în unicul adevăr al noului legământ, noul testament, acela devine viclean, rău, fiul dracului, care strâmbă căile drepte ale lui Dumnezeu, vrăjmașul mântuirii oamenilor, luptător împotriva unității bisericii lui Hristos. El va fi aspru pedepsit de Dumnezeu la judecata cea dreaptă care va veni negreșit. O, frații mei, trăiți cuvântul sfânt și așteptați răpirea cu iubire. Se aude în slavă în cânt ce însoțește lin pe mire. Isus va reveni. În clipa când nu veți gândi, Isus, Iisus va reveni. În clipa când nu veți gândi. Versetul 12. Atunci dregătorul când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Acesta e primul rod dintre oamenii de vază neiudei răsărit în urma muncii pe ogorul Evangheliei a Sfântului Apostol Pavel. Unii cercetători spun că două generații din familia lui Sergius Paulus au fost cunoscuți ca urmași ai lui Hristos. Când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Dacă avem ochii căutării sincere deschiși, vedem lucrările lui Dumnezeu și în urma vederii vine credința care duce la mântuire. Lucian Blaga spunea, cele mai vaste zări le poți avea pe munții care până adinea ori ți le-au închis. Minunea petrecută la vorbele spuse de Sfântul Apostol Pavel a fost un ajutor puternic care a împins pe dregătorul Sergius Paulus să creadă învățătura Domnului Isus prin care a fost mântuit. Nu minunile săvârșite de Domnul Iisus dădeau mântuire oamenilor, ci credința în el și în învățătura adevărului său. Minunii, lucruri neobișnuite pot face și dracii, dar ei nu pot mântui pe nimeni, pentru că n-au adevăr. Numai adevărul, credința în el și primirea lui în inimă, mântuiește. Vrăjitorul Elima, prin vrăjile lui, care erau lucruri neobișnuite, n-a mântuit pe nimeni, dar prin ceea ce făcea el, abătea pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu, care aducea mântuirea. Orice minune care abate pe oameni de la adevăr este o lucrare drăcească, chiar dacă folosește numele Isus. Un înțelept spunea, nu realitatea are importanță, ci adevărul și sensul. Un scritor francez apărând adevărul scria, să avem de partea noastră adevărul, iată secretul locinței și al virtuții, iată autoritatea morală, e cea mai înaltă maximă a vieții. Repetăm versetul ca să înțelegem mai bine adevărul. Când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Oamenii văd credința noastră din faptele noastre. Noi, credincioșii Domnului Isus suntem chemați de Mântuitorul nostru ca să fim, în trecerea noastră pe pământ, o dovadă a lucrării sale în fața lumii ca ea să creadă în el. Lumea să vadă credința noastră din trăirea noastră și în felul acesta să primească și ea credința mântuitoare. Una din faptele credinței adevărate este strângerea într-o unitate fericită a celor ce cred în Domnul Isus. Această unitate se numește trupul lui Hristos. Acolo unde nu se vede unitatea și mai ales unde nu este trează conștiința trupului lui Hristos, nu este credința adevărată care duce omul la unitate și la asemănarea cu Domnul Iisus. Lumia este împiedicată să creadă în Domnul Isus dacă nu vede unitate între cei ce zic că cred în El. În viața urmașului lui Hristos tot timpul se întâmplă ceva, iar ochii celor din jurul său văd lucrul acesta. Ce se petrece însă în inima lor, în urma celor văzute, are mare însemnătate. În inima dregătorului care a văzut lucrarea făcută de Sfântul Apostol Pavel, s-a născut credința în învățătura Domnului Isus. Iată un lucru de care trebuie să ținem seamă. Trăirea noastră este o pricină de credință sau de necredință pentru cei care ne văd. Învățătura Domnului Isus primește putere de pătrundere în semenii noștri sau este împiedicată de cele trăite de noi. Și-a rămas uimit de învățătura Domnului. Învățătura Domnului, nu a omului. Această învățătură este adevărul din care se naște credința adevărată și din credința adevărată se nasc fapte cerești, mila, dragostea, smerenia, unitatea credincioșilor, etc. Când este vorba de învățătură, să nu primim decât ceea ce știm sigur că este învățătura Domnului din cuvântul scris al noului legământ căci numai această învățătură de viață veșnică și desăvârșește în om chipul lui Dumnezeu. Sergius Paulus era un om înțelept, adică unul care căuta sincer adevărul și când l-a găsit, l-a primit îndată și a rămas uimit de frumusețea lui. Învățătura Domnului este adevărul care rodește fapte mărețe. Nu vă lăsați de îndoiel cuprit. Credeți ne străine, Ci stăruiți în dragoste neviși, Că cel iubitul nostru vine. Iisus, Iisus va reveni, în clipa când nu veți gândi Iisus, Iisus va reveni În clipa când nu veți gândi Versetul 13 Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim de la acest verset înainte, Duhul Sfânt pune pe Pavel în fruntea lucrătorilor pe ogorul Evangheliei. Într-adevăr, el este vasul ales prin care Domnul Isus va birui neamurile, alegându-și biserica sa și astfel se va împlini prorocia lui Daniel. Daniel 2, 44 și 45 Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însă își va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Pavel, întâlmăcire cel mic, a făcut parte din mica piatră, biserica lui Hristos, desprinsă din munte care a umplut tot pământul. Pentru adevărații martori ai Domnului Isus, pământul întreg este un drum pe care merg fără întrerupere, mărturisind pe mântuitorul lor tuturor celor pe care îi întâlnesc. Așa după cum călătorii nu se opresc pe drum, ci merg cu hotărâre spre țintă, așa și martorii Domnului Isus Hristos, ei nu se opresc din drumul lor. Pavel și și lui au fost toată viața lor pământească în călătorie. Pentru ei era marele câmp de lucru unde semăna o fără întrerupere sămânță a Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor. Dar pentru noi creștinii de azi, ce trebuie să fie lumea? Fiecare creștin adevărat este un martor al lui Hristos după darul pe care l-a primit. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu este numai înainte, chiar dacă locurile pe unde trec sunt necunoscute. Pavel a plecat din Pafos. Acest nume înseamnă frumoasă. Dintr-o stare frumoasă a plecat Pavel la Perga, în tălmăcire toată țara, în Panfilia, care în tălmăcire înseamnă multe neamuri sau seminții. Oare nu se vede limpede chemarea Sfântului Pavel chiar și numai din tălmăcire acestor nume? Nimic nu era la întâmplare în viața acestui vas ales de Mântuitorul. Atât drumul cât și și de drum, totul era cuprins în planul lui Dumnezeu. Dacă predarea noastră în mâna Domnului este adevărată și dacă trăim tot timpul prin credință, Mântuitorul nostru prin Duhul Lui ne călăuzește numai înainte, pe drumul Lui, ca să aducem rod pentru El. Istoric, Perga era un oraș port la Marea Mediterană, capitala provinciei Panfilia, în Asia Mică. Lucruri prea însemnate nu se aflau aici, afară de un templu închinat zeiței Diana. În pergă a luat ființă o adunare creștină despre care nu știm date precise. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Un credincios spunea, activitatea unei voințe independente este originea păcatului. Nu putem spune lucrul acesta despre Marcu, dar oricum, întoarcerea înapoi privită prin lumina cuvântului lui Dumnezeu este ceva negativ. Scriitorul Dostoievski spunea, Lipsa de entuziasm este semnul sigur al pierzaniei. Despărțirea aceasta a întristat mult pe Sfântul Apostol Pavel, căci pe drumul lucrării Evangheliei se petrec și asemenea lucruri. Cine însă privește la Domnul Iisus și nu la oameni, oricine ar fi ei, și nu la împrejurări, oricât de potrivnice s-ar arăta ele, acela își păstrează echilibrul și își continuă cu avânt lucrarea la care a fost chemat. Din pricina acestei despărțiri, Perga a fost un loc de tristă amintire pentru Pavel. Care au fost cauzele acestei despărțiri, nu se știe precis. Sunt multe presupuneri, iată câteva. Mama lui Ioan, zis Marcu, rămăsese singură la Ierusalim și el, fiul ei, s-a întors acasă. Sau unchiul său, Barnaba, trecuse pe planul al doilea, iar Pavel era socotit, slujitorul prima lui Hristos. Un alt motiv n-ar fi fost de acord cu felul de vestire liber față de lege al Apostolului Pavel. Toate însă sunt presupuneri. Ceea ce știm sigur e că Duhul Sfânt a îngăduit acest lucru și nu spre pagubă, ci spre câștigul Evangheliei. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 10 la versetul 13. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetestu să strâm căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. În data a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bășbuind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci, dragătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia la Pergan, Panfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Să fii răpit în slavă de Isus, ne mai trecând de aici prin moarte. E un har deasupra celor de-a dus, de care el n-a avut aparte. Isus, Isus va reveni. În clipa când nu veți gândi, Isus, Isus va reveni. În clipa când nu veți gândi. O, frații mei, trăiți cu Vântul Sfânt și așteptați răpirea cu iubire.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 Nu vă lăsați ne îndoiel cupriși, nu credeți șoaptele străine, ci stăruiți-ne dragostea neviș, că cel iubitul nostru vine. Isus, Isus va reveni!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 Ovin, Iisuse, pechemăm cu jar Noi, cei ce suntem încă-n viață, Să nu mai bem ală morții mar pahar Adune sfânta dimineață. Isus, Isus, va reveni În clipa când nu veți gândi Isus, Isus va reveni în ecleta când nu veți gândi.